Kafir Suresi Məkkədə nazil olmuşdur 85 ayədə Başlayan və mehriban Allahın adıyla Ha-Mim Kitabın, Qur'anın nazil edilməsi Yenilməz qüvvət sahibi olan Hər şeyi bilən Allahdandır. Günahları bağışlayan, Tövbələri qəbul edən, Cəzası şiddətli, Kərəmi böyük olan Allahdandır. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Ahir dönüş də onadır. Allahın ayələri barəsində ancaq kafirlər mübahisə edər. ya Peyğəmbər, onların indi şəhərlərdə gəzib dolaşmaları, ticarətdən böyük mənfəət əldə etmələri, cax cəlal işində yaşamaları səni aldə etməsindir. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, sonraki kafir firqələr də, ad, səmud tayfaları və başqaları peyğəmbərlərini təqsib etmiş, hər ümmət öz peyğəmbərlərini yaxalamağa, tutub öldürməyə cəhd göstərmiş, və haqqı yalana çıxartmaq məqsədi ilə boş sözlərlə mübahisə aparmışdılar. Buna görə də mən onları əzabla yaxaladım. Ya Peyğəmbər, bir görə edin, mənim cəzam necə oldu? Küfrədənlərin cəhənnəmli olduğuna dair sənin Rəbbinin sözü, hökmü belə gerçəkləşdi. Ərşi daşıyanlar və onun ətrafında olanlar öz Rəbbini həmd-i səna ilə təqdis edir. Ona qəlbən inanır və möminlərin bağışlanmasını diliyərək belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, sənin rəhmin və elmin hər şey ehtiva etmişdir. Artıq tövbə edib sənin yolunla gedənləri bağışda, onları cəhənnəm əzabından qoruq, Ey Rəbbimiz, onları da, atalarından, zövcələrindən və nəsillərindən əməli salih olanları da özlərinə vəd buyurduğun ədin cənnətlərinə daxil et. Şübhəsiz ki, sən yenilməz qüvvət, hikmət sahibisə. Onları pisliylərdən, tövbədən qabaq etdikləri pis əməllərin cəzasından qoru. o gün, Qiyamət günü pisliklərdən kimi qorusan, şübhəsiz ki, ona rəhm etmiş olarsan. Ən böyük qurtuluş, uğur budur. Küfr edənlərə qiyamət günü cəhənnəmə varid olduqda belə müraciət ediləcəkdir. Allahın nifrəti sizin dünyadakı pis əməllərinizə görə bu gün özünüzə və ya bir-birinizə olan nifrətinizdən daha böyükdür. Çünki siz imana dəvət olunduğunuz zaman Öz küfrünüzdə davam edib dururdunuz Onlar deyəcəklər Ey Rəbbimiz Sən bizi iki dəfə öldürüb İki dəfə dirilddin Əvvəlcə atalarımızın belində ölü vəziyyətində olduğumuz ikən Bizi dünyaya gətirdin Bir müddət dünyada yaşatdıqdan sonra Öldürdün Və indi Qiyamət günü yenidən dirilddin Biz öz günahlarımızı etiraf ettik İndi buradan çıkmağa bir yol var mıdır Onlara böyle cevap verilecektir Bu ezab ona göre ki Dünyada yalnız Allah çağrıldığı Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur Deyildiği zaman inkar edir Ona şerik koşulduğunda ise inanırdır İndi ise Höküm Hər şeydən uca Böyük olan Allahındır Sizə ayələrini göstərən Göydən ruzi Hər şeyi göyərdən Yağış indirən məhz odur Bu ayələrdən Ancaq tövbə edib Rəbbinə dönən Ona şərik qoşmaqdan imtina edən kimsə ibrət alar Ey müminlər Kafirlərə xoş gəlməsə də Allaha Dini yalnız O'na aid edərək İxlasla ibadət edin. Dərəcələri yüksəldən, Mələklərin, Peyğəmbərlərin, Övləyaların və möminlərin Mərtəbələrini ucaldən, Yaxud hər şeydən uca, Ərşin sahibi Allah, Öz əmrindən olan vəhyi, Bəndələrindən istədiyinə Nazil edir ki, O insanları görüş günü, Yer və göy əhlinin, İbadət edənlə ibadət olunanın, Zalimlə məzlumun bir-biri ilə görüşəcəyi, Ruhla bədənin qovuşacağı qiyamət günü ilə qorxutsun. Elə bir gün ki, Onlar, bütün insanlar qəbirlərindən çıxacaq, Onların heç bir şeyi Allahdan gizli qalmayacaqdır. Allah duyuracaq, Bugün hökm kimindir? Heç kəsin qımıldanmağa belə cürəti çatmadığından Allah özü cevab verəcəkdir. Bir olan, heç bir şəriki bənzəri olmayan, qüdrəti ilə hər şeyə qalib olan Allahındır. Bugün hər kəs öz əməlinə görə cəzalandırılacaqdır. Bugün heç bir zülm haqsızlıq olabilməz. Allah tez haqq hesab çəkəndir. Ya peyğəmbər, onları hövlədən ürəklərin ağza gələcəyi, udquna belə bilməyəcəkləri və ya ürəkləri gəm-güstü ilə dolacağı yaxın günlə, qiyamət günü ilə qorxut. O gün zalimlərin nə bir dostu, nə də sözü keçən bir şəfəaətçisi olur. Allah gözlərin xəyanətini, xain gözləri və ürəklərin gizlətdiyini biləndir. Allah Qiyamət günü ədalətlə hükmədər. Ondan Allahdan başqa ibadət etdiyiləri bütlər isə, Heç bir şey hükmədə bilməzdər. Həqiqətən Allah hər şey yeşidəndir, görəndir. Məyər olar, müşriklər yeryüzünü dolaşıb, Özlərindən əvvəlkilərin ahırının necə olduğunu görmürlərm. Onlar, bulardan daha qüvvətliyir. Yer üzündə daha çox iz qoyub getmiş kəsdəridir. Allah onları günahlarından dolayı yox etdi. Onları Allahdan, Allahın əzabından qoruyan bir kimsə tapılmadı. Bu əzab ona görə idi ki, Peyğəmbərləri onlara açıq aydın möcüzələrlə gəlmiş, onları isə Peyğəmbərləri inkar etmişdirək. Buna görə də Allah onları məhv etdi. Həqiqətən Allah qüvvətlidir. Cəzası şiddətlidir. Həqiqətən biz Musa-nı ayələrimizlə və açıq aydın bir dəlillə göndərdik. Fironun, onun vəziri, Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə bu sehirbazdır, yalancıdır dedilər. Musa onların yanına dərgahımızdan haqq ilə, həqiqidinlə, möcüzələrlə gəldiydə olar, Onunla birlikdə iman gətirənlərin Yahudilərin oğlanlarını öldürün Qadınlarını, qızlarını isə diri saxlayın, dedilər Kafirlərin hiləsi ancaq Boşa çıxır Firon dedi Bıraxın məni Musanı öldürün Qoy o da Rəbbini köməyə çağırsın Doğrusu mən onun Sizin dininizi dəyişdirəcəyindən Və yeryüzündə fitnə fəsat törədəcəyindən qorquram Musa dedi mən haqq hesab gününə inanmayan hər bir təkəbbür sahibindən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha pəna aparıram. Firon ailəsindən olub, imanını gizli saxlayan bir kişi dedi, məyər siz bir adamı Rəbbim Allahdır deməyinə görə öldürəcəksiniz, halbuki o, Rəbbinizdən sizə açıq aşkar möcüzələr gətirmişdir. Əgər o yalan deyirsə, Ancaq öz əleyhinədir, zərərinədir. Yox, əgər doğru danışırsa, onun qorxutduğu əzabın bir qismi sizə toxunar. Şübhəsiz ki, Allah ona şərik qoşmaqla, böhtən atmaqla həddəşanı, yalanışını doğru yola müvəffəq etməz. Ey qövmüm, bugün hökm sizindir. Yer üzündə qalib olanlar da sizsiz. Əgər bizə Allahın əzabı gəlsə, Ona qarşı kim bizə kömək edə bilər? Firon dedi, Mən sizə ancaq münasib gördüyüm rəyimi bildirirəm. Mən sizə ancaq doğru yolu göstərirəm. Musanı öldürməkdən başqa ayrı çarə yoxdur. O mümin adam dedi, Ey qövmüm, Mən sizə kafir firqələrə gəlmiş olan bir günün gəlməsindən qorxuram. Nuh, Ad, Səmud qövmünün, Qoğlardan sonra gələnlərin cəzası kimi bir cəza verilməsindən ehtiyat edirəm. Allah öz bəndələrini əsla zülm etmək istəməz. Allah öz qullarına olar günah etmədən cəza verməz, günahı olanları da cəzasız bıraxmaz. Ey qövmüm, mən sizə üz verəcək vaveyla günündən qorxuram. Qorxudan üç çevirib qaçacağınız gün sizi Allahdan qorxuram. Allahın azabından qoruyan tapılmaz. Allahın yolundan etdiyi kimsiyə də yol göstərən olmaz. Andolsun ki, daha öncə Yusuf sizi açıq-aşkar dəlillərlə, möcüzələrlə gəlmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şək kilib dururdunuz. Nəhayət Yusuf vəfat etdiyidə Allah ondan sonra əsla peyğəmbər göndərməyəcəkdir dediniz. Allah küfr etməklə həddi aşan Şək içində olan kimsəni belə yoldan azdırar O kəslər ki Rəbbindən özlərini Heç bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mübahisə edərlər Bu həm Allah Həm də iman gətirənlər yanında Onlara qarşı nifrət artırar Allah hər təkəbbür sahibinin Zalimin ürəyini belə mühürlüyər Kiron İstihzə ilə dedi Ey Haman Mənim üçün bir uca qəsirtdik ki, bəlkə yollara yetişim. Göylərin yollarına yetişim və Musanın Allahını görüm, ona vaqif olum. Doğrusu, mən onu yalancı sayırım. Firona pis əməli beləcə yaşı göstərildi. O, haqq yoldan çıxarıldı. Fironun hiyləsi ancaq boşa çıxıb. Firon xeyli xərt çəkib uca bir bina tiftirdi. Musanı təksib etmək üçün cür bəcür vasitələrə əl attı Lakin bunların hamısı hədər getdi O Musaya heç bir şey edə bilmədi O mömin adam dedi Ey gövmüm mənim ardımca gəlin Sizi doğru yola çıxardım Ey qövmüm, bu dünya həyatı keçici bir şeydir Fanidir, ahirət isə əbədi yurtdur Hər kəs bir pisliyetsə o ancaq pisliyi qədər cəzalar. Amma hər kişi, yaxud qadın, mömin ikən bir yaşılıq etsə, belələri cənnətə daxil olub, sayısız hesabsız ruziyə çatar. Ey gövmüm, bu nə işdir? Mən sizi nicata dəvət etdiyim halda, siz məni cəhənnəmə, cəhənnəm oduna dəvət edirsiniz. Siz məni Allahı inkar etməyə, bilmədiyim bir şeyi, Ona şəriətə qoşulmağa çağırdığını saldı. Mən sizi hər şeyə qalib, yenilməz qüvvət sahibi olan, çox bağışlayan Allah'a ibadət etməyə çağırıram. Şübhəsiz ki, sizin məni sitayə etməyə çağırdıqlarınızın dilsiz, ağızsız bütlərin nə dünyada, nə də axirətdə bir kəsi çağırmaq qabiliyyəti, ibadət olunmağa haqqı yoxdur. Bizim Axır dönüşümüz isə Allahadır. Rəbbinə şərik qoşmaqla, küfr etməklə həddəşənlar sözsüz ki, cəhənnəmli idirəm. Allahın əzabını gördüyüdə sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həval edirəm. Həqiqətən Allah bəndələri görəndir. Beləliklə, Allah onu, o mümin şəxsi, onların qurduğu hiylələrin şərindən qoruduq. Firon əhlini isə şiddətli əzab sardı, suya qərb oldular. Onlar ölən gündən qiyamətə qədər qəb revində səhər axşam odda yandırılırlar. Qiyamət qopduğu günü isə deyiləcəkdir, Firon əhlini ən şiddətli əzaba salın. O zaman onlar od içində bir-biri ilə kənə boğaz olacaq, acizlər tabi olanlar təkəbbür göstərənlərə öz başlarını deyəcəklər. Biz dünyada sizə tabi edir. İndi isə cəhənnəm odunun azacıq da olsa bir hissəsini bizdən dəf edə bilərsinizmi? Təkəbbür göstərənlər deyəcəklər, biz hamımız oradayıq, cəhənnəm odundayıq. Allah artıq öz bəndələri arasında lazımı hökmünü vermişdir. Buna heç bir çare yoxdur. O dişində olanlar cəhənnəm gözətçilərini deyəcəklər. Rəbbinizə dua edin ki, heç olmasa bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin. Cəhənnəm gözətçiləri deyəcəklər, məyər sizə öz peyğəmbərləriniz açıq aşqər möcüzələrlə gəlməmişdilər? Onlar, bəli, gəlmişdilər deyə cavab verəcəklər. Cəhənnəm gözətçiləri onlara, elə isə özünüz dua edin deyəcəklər. Kafirlərin duası isə boş şeydir, heç vaxt qəbul olunmaz. Şübhəsiz ki, Biz öz Peyğəmbərlərimizə və iman gətirənlərə həm dünyada, həm də şahidlərin şəhadət verəcəyi gündə, qiyamət günündə yardım edəcəyik. Elə bir gün ki, zalimlərə özürxahlıqları heç bir fayda verməyəcəkdir. O gün onları lənət və ahirət yurdunun pis əzabı gözləyir. And olsun ki, biz Musaya doğru yolu göstərən rəhbər, tövrat verdik və İsrail oğullarını kitaba varis etdik. Ağıl sahiblərinə hidayət və öyüd nəsihət olsun deyək. ya Peyğəmbər, Allahın əmrinə, müşriklərin əziyyətinə səvrid. Allahın sənə və möminlərə verdiyi zəfər vədi, haqdır. Ümmətinin, sənin özünə aid etdiyin günahının bağışlanmasını dilə Axşam səhər Rəbbini həm sənayla təqdis eddik. Şübhəsiz ki, Rəbbindən özlərinə bir dəlil gəlmədən, Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlərin rəyində, Ancaq bir təkəbbür, Böylü iddiası, Sənə qarşı həsəd vardır. Onlar heç vaxt ona, Böylüyə, Peyğəmbəri dərəcəsinə çatmayacaqlar. Sən Allaha təna hapaq. Həqiqətən, O hər şeyi eşidəndir, Görəndir. Doğrudan da, Jöylərin və yerin yaradılışı insanların yaradılışından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bunu bilməz. Çorla görən, iman gətirib yaxşı əməllər edənlərlə pisli edən eyni olmaz. Nə az düşünürsüz. O saat, qiyamət günü mütləq gələcəyidir. Ona heç bir şək şübhə yoxdur. Lakin insanların çoxu buna inanmaz. Rabbiniz buyurdu, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edin. Mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar, cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Sizin dincələməyiniz üçün gecəni qaranlıq və ruzi qazanmağınız, əlləşi vuruşmağınız üçün gündüzü işıqlı yaradan Allahdır. Allah insanlara rükkardır, lakin insanların çoxu onun lütfinə şükür etməz. Bu, sizin Rəbbiniz, hər şeyin xalqı olan Allahdır. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Siz necə aldanılıb haqdan döndərilirsiniz? Ondan necə dönürsüz Yalnız, Allahın ayələrini inkar edənlər haqdan belə döndərilərlər. Sizin üçün yeri məskən, göyü tavan edən, sizə surət verən, surətlərinizi gözəlləşdirən, Sizə təmiz, pak neymətlərdən Ruzu verən Allahdır. Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Aləmlərin Rəbbi olan Allah Nə qədər ucadır, Nə qədər uludur. Ucalardan ucadır, Xeyr-bərəkəti bol Və daimidir. Əbədi, həmişədiri olan Ancaq O'dur. Ondan başqa, heç bir tanrı yoxdur. Allaha, Dini yalnız O'na məxsus edərək Heç bir şərik qoşmadan ibadət edin Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun Ya Peyğəmbər De Rəbbimdən mənə açıq əşkər dəlillər gəldiyi zaman Sizin Allahdan qeyri tapındıqlarınıza Büttərə ibadət etmək Mənə qadağan olunmuş Ancaq Aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq buyurulmuşdur Sizi Sizi Atanız Adəmi torpaqdan, Sonra nütvədən, Sonra laxtalanmış qanla yaradan, Sonra analarınızın bətnindən uşaq olaraq çıxardan, Sonra kamillik çağını çatasınız, Daha sonra qocalasınız diye yaşadan odur. İçərinizdə daha əvvəl gənclik, Ahıllıq, Qocalıq çağlarına yetişmədən öldürülənlərdir. Bütün bunlar müəyyən bir vaxtda Ömrünüzün sonuna yetişəsiniz və bəlkə Allahın vəhdaniyyətini düşünüb anlayasınız deyə edilir. Dirildən də, öldürən də odur. O bir işi qərarı aldıqda, bir şeyi yaratmaq istədikdə, ona ancaq ol deyər. O da dərhal olar. Ya Peyğəmbər, Allahın ayələri barəsində mübahisə edənləri görmürsənmə, onlar necə də haqdan döndər, Lillə? Kitabı Quranı və Peyğəmbərlərimizə göndərdiyilərimizi Vəhyi Möcüzələri və hökümləri Yalan hesab edənlər Bu hərəkətlərindən dolayı Hansı cəzalara məruz qalacaqlarını Mütləq biləcəklər O zamanki boyunlarında hal qalar Və zəncirlər olduğu halda Sürülənəcəklər Cəhənnəmə qaynar suya tərəf Sonra odda yandırılacaq Sonra da onlara belə deyiləcəkdir Hardadır şərik qoşub İbadət etdikləriniz Allahdan qeyri. Müşriklər deyəcəklər, onlar bizdən qeyb oldular. Xeyr, biz əslində öncə dünyada heç nəyə ibadət etmirdik. Allah, haq yoldan kafirləri belə azdır Onlara belə deyiləcəkdir. Bu əzab, sizin yer üzündə nəhaq ilə sevinməyinizə və təkəbbürlənməyinizə görədir. Girin cəhənnəmin qapılarına, Orada əbədi qalmaq üçün, təkəbbürlərin sığınacağı necə də pisdir. Yə Peyğəmbər, müşriklərin nəziyyətlərinə səbrib. Allahın sənə və möminlərə verdiyi zəfər vədi haqdır. ya onlara vəd etdiyimizin əzabın bir qismini diri ikən sənə göstərəcək, yə da səni öz dərgahımıza aparacaq. Onlar bizim hüzurumuza qaytarılıb gətiriləcəklərdir. Qiyamət günü dünyadakı əməllərinə görə Şiddətli əzaba düşar olacaqlar. Biz səndən əvvəldə peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlardan kimisi haqqında sənə xəbər vermiş, Kimisi haqqında xəbər verməmişik. Heç bir peyğəmbər Allahın izni olmadan bir möcüzə gətirə bilməz. Allahın kafirlərə əzab verilməsi barədə əmri gəldiydə, Peyğəmbərlər və onları təksib edənlər arasında Qiyamət Adaletle hökm olunar. Yalan danışanlar Batil söyleyenler Ele ordaca yana uğruyanlar Sizin için minmeye heyvanlar yaradan Allah'tır Onlardan yedileriniz de var Sizin için onlarda daha neçe neçe menfaatler vardır Derlerinden çadır kurur Günlerinden paltar Yorgan düşeği düzeldirsiniz Üreğinizden geçen bir arzuya oları minmeyle yetişirsiniz Onları minib, istədiyiniz yerə gedirsiniz. Quruda bir yerdən başqa yerə, Oların üstündə, Suda isə gəmilərdə daşınırsınız. O isə öz ayələrini, Qüdrət nişanələrini göstərir. Allahın ayələrinin hansını inkar edə bilərsiniz? Məyər olar, Müşriklər yeryüzünü dolaşıb, Özlərindən əvvəlkilərin ahırının necə olduğunu görmürlərmə? Onlar saycə bunlardan daha çox, daha qüvvətli, yer üzündə daha çox iz qoymuş kimsələrdir. Qazandıqları dünya malı onlara bir fayda verməli, Allahın əzabını onlardan dəfərə bilməli. Peyğəmbərləri onlara açıq-aşqar möcüzələr gətirdikdə, özlərində olan elmə sevindilər. Onlara, kafirlərə isə məzxəriyə qoyduqları əzab yetişdi. Onlar əzabımızı gördüyü də dedilər, Biz yalnız Allaha iman gətirdik, Rəbbimizə qoşduğumuz şərikləri, Büdləri isə inkar etdik. Amma əzabımızı gördüyü zaman, iman gətirmələri, Allahın öz bəndələri barəsində öncə olub keçmiş, Tətbiq edilmiş adətinə, Qayda qanununa müvafiq olaraq, Heç bir fayda vermədir. Əzab gəlməmişdən əvvəl, İman gətirmək lazımdır. Əzabı gördükdə gətirilən imanın heç bir faydası olmaz. Kafirlər elə ordacaz yana uğradılar. Məhkum oldular.